ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يغلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فاني استقر كلام كلام الله تعالى وخلى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في ثم بعد نمس موصلو وكم وقوم بغلاله كتنس بذكر بس بسليه نماز بس وهم حديثه كاجة عوطر عن وراد مولا المغيرة ابن الشعبة قال أملى علي المغيرة ابن الشعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبرة كل الصلاة المكتوبة لا إله إن الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا ماني لما أعطيت ولا معطي لما منات ولا ينفع ذا الجد منك الجد أو دركم رواية سكاجي كان ينهى عن قيل وقال وإضاءة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن وقوق الأمهات, عن وقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الواهات كاجي ودي أوطر أد U Arada štićenika, El Mugire se prenosi da je rekao, diktirao mi je El Mugire ibn Šobe, radijallahu anhu, u pismu koga je poslao Moaviji, da je poslanik, s.a.v. rekao da bi govorio na kraju propisanog namaza, na kraju svakog propisanog namaza da bi kazao, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shai'in qadir Allahumma la ma Allahumma la man yani ma a'tit wa la mu'ti lama man'at wa la yanfau dhal jadd kaže da bi govor, znači ovo je značenje nema boga osim Allaha je li jednog jedinog koji sudruga nema njemu pripada vlast i zahvala i on je svemoćan a Allahu drage niko ne može spriječiti ono što sti ti dao, ti može uskrati ono što ti daš, a niti bogatstvo kod tebe može koristiti bogatom osim dobra dijela. I kaže se u predaji, drugo je zabranjivao je, rekla kazala, i zabranjivao je da se bespotrebno troši i netak, i zabranjivao je da se nepokornost čini majkama i da se djeca... Ukopavaju živa, jeli, i da se sprečava davanje onoga što se dužno dati... Da je spriječavao, znači, odnosno da zabranjivo je da se okopavaju živa djeca i sprečavanje davanja onoga što se dužno dati ili traženje onoga što čovjeku ne pripada. Ovo je hadis Mugire i Mrušobe, a on je mu smo govorili, u, odnosno u njegove biografije smo govorili o poglavju potiranja po mestvama. O Mugire i Mrušobe smo govorili, znači, i on je bio posebno, znači, poznat po propisima potiranja po mestvama, zato što je bio sa poslanikom sa osrem na putu, pa je to slušao direktno od njega. Zove se El Mugire, a neki kažu El Mi Rire, kao Grein, ima na sebi kesru. El Mi Rire, ali ispravno El Mugire, to je poznato, da je El Mugire ibn Šoban. Ovaj uh, warad, on je bio štićenik njegov El Mugire, i on je bio njegov pisar, bio njegov čad. <coughs> bio je iz saqifa, kufija, koji je bio pobjedliv, znači, kod prenošenja hadisa, kaže je Ebu Sa'id, a neki kažu Ebu Lvord, <coughs> prenosio od njega skupina malih tadijina, malih tabina mali je Božjani izraz dobar bolje kazati pozni tabina skupina pozni imamo ranije tabine srednje i pozne tabine koji su vidjeli jednog ili dvojicu ashaba poput koga kako se zove hanifeo mislim je ibn Malik ashab govorio tabine ma poput Abu Hanife poput Abu Hanife kaže veći, veliki broj učenjaka kažu da Abu Hanife vidio je neseg malika i da su stretili ashabe to kaže veliki broj učenjaka ko je vidio znači jednog ili dvojicu ili trojicu vidio ne znam, ja ne znam, Malik Omar, Ibn Omara i nekoga je, znači, od kazni, od, kazni, od kazni ovi ashaba, odnosno mladi ashaba koji su, znači, živjeli nakon, jel, poslanika sa osim dugo. Muavija Ibn Bisufjan, rođen je pete godine po poslanstvu. A primio je sedme godine islam i krio je svoj islam sve do oslobođenja Mekke. Znači, sedme godine primio je islam i ostao je tu u Mekke dok nije Mekka oslobođena. A umro je u Damarsku 60. hiđatske godine, kada je imao 86 ili 87 godina, rahim jaštullahu ta'ala. Ne, ne zna se njegov kabor gdje. Ne zna se znači, gdje je mjesto njegovog, znači pravo predsjedno mjesto kabora. Kaže se da mu je klanjalo džanazu jezid. ko je bio jezid? Sin Moavin. Sin Moavin. Jezida neki kaže da je to bio al-Dahak ibn Qajs, zato što je jezid bio trenutno odsutan, pa mu nije, nego su drugi mu klanjalo džanazu, jel'i? u svakom slučaju on je bio Emir u Šamu oko 20 godina isto je toliko bio i halifa Emir je bio znači u vrijeme omara oko 4 godine i cijeli je hilafet Osmanov znači koji je trajao 12 godina i njemu su dali znači ovaj dali su mu a, pris, dali su mu beju sravnici ali Šama i svi se složili znači da on bude znači njegov halifa što znači, je bilo 38-39 godine a Narošto stvar je dostigla svoj van hunac kada mu je prisegu dao El Hasan ibn Ali, nebi Talib, di Allahu ta' Anhu. Kada je dao prisegu, odnosno, beju kome? Moaviji. I ovo šijama, znači ovo i neki ču slomilo. Šijama kada kada Hasan ibn Ali dao prisegu Moaviji. Samo pita šije u redu. Kada je on dao prisegu, Jeli li tada Hasan bio na istini ili je bio na batilu? Odgovorim na pita ako kaže da je bio na istini, da ovo je Muavi, šta? Hilafet sa u pravom, znači bio na istini, znači ne možeš prigovoriti. Muavi. A ako kažeš da je bio na mabatelu, kako kaže Hasan, nali bio na mabatelu. Šta god da ti odgovori pogriješio. Je. I tako je, znači takvi su, takvi su novotari, takvi su njihove je ovaj šubhe, da jednostavno i same te šubhe nalazi se odgovor. Hasan ibn Ali i Muavera, da međutim oni nije bilo nikogo ne 300. Bilo je nekakve saglasica u početku koja se nisu znači ovaj zbog pogrešnog prenošenja vijesti i oni koji su sjeli smutnjom među muslimanima u protivnom a, Hasan ibn Ali zna koje je Muavija a Muavija dobro zna koje je onog poslanika i u tom kontekstu nije bilo nikakvog spora ili među njima dovio je poslanik Muaviji Allahuma iđa'lahu hadijen mehdija ihdihi wahdibihi učini ga od oni koji su upućeni uputi, uputi druge njime I on bio pisar objave poslanika sa osadom. I zato napad na Moaviju je napad na Ashabu. I u tom kontekstu se treba praviti nikakvog, nikakve razglede napada na Ebu Bekra i Omara i Moavije. Nikakve je. razglede. Jeste, Ebu Bekra i su boli Moavije, to je sumnje. Ali, kad se napadne na Moaviju, ne treba, znači, tu imati nikakve tolerancije, niti šteriti se, nego treba stati odbrano kao kad se brane Ebu Bekra i Omara. Jer je, kako kaže vam Lesaja, Ashabi su ograda, koja čuva građevinu islama to je ograda ne može niko prići a kaže muavija je vrata te ograde muavija predstavlja vrata oni hoće na ta vrata da probiju ta vrat kad prođe u probiju, probiju muavija onda nakon toga nikoviše pod metal nema tada su doći sa kola pa je reto preko muavije morati kada je ibn Abbas rekao kako Buhari bilježi u sahihu da je muavija klanja vite sa edin rekatom kaže innahu faqih kaže on je faqih on je učenjak Što pitate mene što rekla, pa on je učen čovjek, zna što to, je li što to radi. A Ibn Abbas kome posljedoči da je učen, to mu je dovoljno šahaditi, jel tako? Kaže Ibn Abla, Ibn Ibn Ize al-Hanefi u svome komentaru na Fahavinoj postanici, kaže on je prvi kralj muslimanski, kraljevina je, znači počela tada, i kaže on je najbolji kralj muslimana koji je kada bio, najbolji, radijallahu te ala, anhu. I spomenuli smo priču kako je kako je Moavija bio, kako su dolazili ljudi, kako su ga napadali, kako su mu ruža riječi govorili, kako je to Moavija uvijek balansirao. Nikada kaže, ne smijem dozvoliti, kaže da moja blagost, kada čovjek napade nekog od njegov i podanika, ne smijem dozvoliti, kaže da moja blagost pređe granicu, pa da ja, kaže, navodim nekome mojih podanika zbog svoje duše. Kada mu je poslao Abdullah ibn Zuber ibn vam iz Mekije pismo, imao je Moavija svoju bašću, imao pored njega Abdullah ibn Zuber. Pa su radnici koji su radili, prelazili iz Bašće Moavine, kod, prelazili kod Muavi, iz, iz Moavine, prelazi kod Abdullaha e, Ibn Zubena, radijallahu anhu. Pa bi, pa se na jutjera pisao pisma, kaže, od Abdullaha Ibn Zubena, Sina, Zatun Tapein, Esme, radijallahu talam. Kaže, Moav ibn Sufjano, kaže, tvoji radnici prelazi u moj vrti, tako i tako i tako, tako. Kaže, ako je ne spričiš, kaže, da im vele će, kaže, biti svašta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahu. Muavija dobio pismo samo iz drugu strane papirne i nad, da polaže kaže Bismillah rahmanirahim od Muavije ibn Sufjana Zubejr ibn al-Awam a i kćerki Zatonit Taqin i ma, majci majka kome Zatonit Taqin kaže ovaj kada ti ovo moje pismo dođe uzmeš kaže moj vrt pripojiš ga svom vrtu i sve to bude tvojelo salamun alei riješi problem na vrt mu dao cijeli kompletanu meki, kaže ako je problem vrt ti još što radiš praviš sad je to sve tvoje sad i ti ima, imaš i radnike i radi Allahu teala anhum Znači, jako razuman vladar musliman. Omer imun Khattab, radijallahu ta'ala mu je davao deset hiljada dinara godišnje za potrebe, znači, njegovog namjesništa u Šam. Deset hiljada dinara je dobio. Ovdje se kaže, Emla diktirao mi je. Ko je diktirao? El-Mugir ibn Šuwe diktirao kome? Orradu, jeste, baš tako. Diktirao mu je, znači, hadis. I ovo Emla, وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ je spomenuto u Kur'anu, u suri El Bekare, u suretu, u ajetu Dejna, ajetu Duga. Neka on piše, a neka mu kazuje dužnik, neka mu diktira dužnik. To je imla, to je poznato. Ovaj, imam, Al-Hatib al-Baghdadi ima svoje djelo koje se zove a, Edemul imla vol istimla. Kaže, edep, etika, kada tražiš od nekoga da ti diktira hadise, Toga koji diktira i onoga koji piše hadise. Edebijetika. I o tome je cijelu knjigu napisao. U ovome dijelu da je tražio da se diktira je dokaz da učen čovjek može izdiktirati nekome nešto što od od znanja, od ailma. Može mu znači izdiktirati da da je to pohvalno i da bi se na takav način znači pronosio sunet i da bi se poticali ljudi znači, na njegovo praktikovanje. I ome hadiso je dokaz je dozvoljeno raditi po onome što se napiše jel, od hadisa i da je to kao da si čuo. Pošel ti tvoj šejf ili tvoj ovaj poznanik na listu papir na kome je napisao hadis. I ti znaš da je to njegov rukopis ili on se potpiše ili svoj pečat. To je kao da se šta čuo od njega u tom propisu. Ako je povjedljiv onaj koji je premio to znači nije došao do, do iskrivljivanja. To je kao... Nije danas, braćo, bilo, u današnje vrijeme je stvarno Allah želi olakšao učenje vjere kao nikad prije. Kako god hoćeš, možeš je učiti. Preko puta, e, e, dok si kod doktora u ordinaciji, dok si u vozu, dok si pod zemljom, u zemlunici, dok si gdje god da se nalaziš, ima je tako svog gdje ima. Sada ovi svi telefoni, sada oni pretraživačima i ovako listaju. Sada sve, sve, sve trživo ima. A nikad, manje znak, nikad veći džehl nije bio. Što danas? Imaš internet, imaš i faks, imaš i telefon, imaš i sve moguće. Možeš saznati propis za koji je morao neko od fakvija putovati mjesecima na devi, ti ga možeš saznati za 10 centi ili za centi, jedan ga možeš saznati ovaj za pola minute ili Nikada, znači, u ovakvim blagodatima ljudi nisu živjeli. Znaš što kada je u pitanju znanje i kada je u pitanju stjecanje znanje. I ome Adiso je dokaz da je dozvoljeno raditi po nečijem rukopisu. Neko napisao da je rukopis validan. I ovo, braće, uvežaju se za mnoge stvari. Čovjek, babo, nije tu, pa napiše, ne znam, puno moći nekome da uda njegovu čerku, pa se vidi rukopis, njegov potvrdi, ili danas kako već imaju da se oviri u matičnom uredu, prekolične karte, svično tome da se potvrdi, znači da se potvrdi da je to samo njegov šta? Rukopis, i da je rad, znači po tome, i zato ovo ovaj je dokaz Malik koji prima šehadet uz ovaj rukopis. Neko kaže, jeste, ja sam vidio... Prisustvo o tome tome, ili sam vidio da je neko ukrao, ili to, i napiše to svojom rukom i pošalje. I to dođe, zna se da je njegov rukopis, to je, imam malik, prihvatao kao šta, kao riječ, kao šehadet koji je izgovor. I ovom je hadiso je dokaz da se prihvataju a ovi pojedinačni hadisi. Elhabarulvahid znači da se prihvataju. Jer je napisao ko? Mugire, Moavij, jedan čuo i napisao mu, znači ono što je došlo. Na kraju propisan, na kraju, kraju ovdje se misli posle eselama, na kraju propisanog namaza misli se posle eselama, da neko ne bi shvatio da je to na kraju šta? Pred, neposledno pred sami selam. Bilo da je čovjek klanjao. U prvom, u srednjem ili u zadnjem vaktu. Kad doklanjaš, posle je čega? Posle eselama se te riječ izgovaruje. U ome hadisu je dokaz isto tako kolika je vrijednost zikra posle namaza, Naročito ako pogledamo u sastav ovih riječi odnosu značenja, jer su značenja sva vezana za teuhid. Znači, vezana su za teuhid i potvrdu Allahovi a za uđele svoj stava, da on je taj koji daje, koji uskraćuje, je tako, on je taj koji daje i koji uskraćuje, kome želi. Zašto je nagrada velika za zikr? I zašto je došao zikr posle namaza? Zato je obraćao što je zikr svojim, znači, ovaj, sastavom, odnosno... A, a, Ono što se izgovara ide u prilog te teuhidu. A te teuhid je najbitnija stvar. Pa sve što se kaže u tom kontekstu biva vredno. La ilaha i Tako je jednostavno kazati, a to tako velika nagra na čovjeku pripada. Zašto čovjek ovaj, izgovori riječ koju je tako lahko izgovoriti, a veliku nagra dobije zato što su te riječi, znači, temelj njegove vjere. Subhanallah i obihamdihi. Izgovoriš za sada i šta? Balmođe. Subhanallah i obihamdihi. Tako jednostavno. Što je problem u tome? Zašto je tolika nagraza? Zato što su te riječi temeli čovjekovog jerovanja. Temeli čovjekovog vjerovanja, pa zato je velika nagraza. Imamo, kada je u pitanju zikr, imamo opći i poseban zikr. Opći zikr on se može učiti u bilo koje vrijeme, a nema nikakve nema zabrana, osim kada čovjek obavlja fiziološku potrebu i u se razilazi kada se nalazi u, na nekim mjestima koja su neprekladna za učenje, ali ima, ima nečistoće i tako dalje. U protivnom, ovaj opći zikron se može stalno učiti. Ali je učenje Kur'ana bolje od njega. Opći zikr. To je da ti zikriš, ideš ulcom zikriš. Voziš auto jesto da gdje komplemente onim, onim vozačima po ulici, koji je, ovaj je li tako, uzeo ti prednost koji nije. Zikriš. To je opći zikr. I on je dozvoljen zači i nema ograničenja. Imamo poseban zikr, a to je zikr koji je došao Imamo argument za njega i način kakvoću kako se čini. Taj zikr znači ne smije se na njega, ne treba se na njega ništa dodavati. Treba ga ratu, ako kada je poslanik sa osem govorio. I on je bolji od učenja Kur'ana. Jel bolji? Na tim mjestima. Taj zikr na tim mjestima poseban koji je došao, jest. Dvojica ljudi oblikli i rame. Sjelo avion, najište preko mikata. I počinu, lebejk, Allahume lebejk i ovaj taj auzu billahi minash shaytanir racim bismillah do meke celi kuran kur napamet ovaj drugi celo vrijeme učitali bi telbijo, telbijo koji učima već unaprijed zato što je telbija na tom mjestu vrijednija od čega učiti kuran zato što poslanik sallallahu kada je u bukavi rame nije učio kuran nego učio telbiju E Et etako je posla namazat ljudi završu namaz jedan sjeo ovaj zikri, drugi je otvorio suru Ali Imran i uči. Kažem ove što zikri ima veću nagdu. Jer je poslije namaza sunnet da se zikri, a nije sunnet učenje Kur'ana. Završi sa zikrom i uči Kur'an koliko želiš nije problem. Ali na tom mjestu ne, uči. E to je taj poseban zikr, što je za njega došao šta? Mjesto. Pa je veća nagrada da ideš auto, da voziš i da učiš Kur'an nego da zikriš. To je veća nagrada. Iako čovjek treba naći u Imran za jedno i za drugo. Ne treba dati Ali? Ali, imamo znači taj rahmuhullahu. Imamo taj ovaj zikr znači poseban koji je ovaj na posebnom mjesto došao i uh, je od poslanika saosem pa ga treba tako prakticirati. Imamo imaju neki ljudi koji ovdje ovo i dovi dodaju wala rad de lima I ne može niko spriječiti ono što stio odredio. Allahumma la amaniye lima atait wala rad de lima qadait. Inema ne može niko spriječiti ono što stio odredio. Allahum, Neki su ovog porekli, kažu da ovaj dodatak ne postoji. Vala rad, delima qadejt, kažu to nema. To nema u hadisima. Ali ispravno da ima, da ovaj hadis bilježi Abd ibn Humeid u svoma Muslima, da bilježi Abd rezak u svom Musamnefu i drugi, on ima ispravno na prenosilaca i njegov ispravno Hajar, u svom ibn Hađar, razkalane u svom dijelu Natajđu Rafkjar, koje štampa danas u toma. To je, to je tahrič hadisa ili ocena hadisa od Elezgjara od imama Neobija. Ma knjigu Elezgjar, je li ona predana na Nije bitlo, nevovija, je bitno imam Imam al-Awia neka koje su zikrovi pa ibn Hadzara ocjenjivao te hadise iz knjige zikrova pa je tu spomenui ispravnost ovoga hadisa ovoga dodatka pa će biti znači Allahumma la ja nema atayt wala raddani ja ma qadayt wala in fauzal jaddi min al pa se može znači ovaj dodatak veli koristi nema u tome nikakve smetnje inshallah Allah. Imam al-Nasa'i je zabilježio ovaj hadis sa dodatkom da bi rekao Wohu ala kulli še'in kadir, na se kaže, jel tako? La ilaha illa Allah, vahdehu, rasha'in, lehum, mukul, lahu, hladu, wohu ala, pa nekako kaže? Wohu ala kulli še'in kadir, da se ponovi tri puta. Da se to ponovi šta? Tri puta, pa nema smetja, znači raditi i po toj, jel, predaju. Wahdehu la šerikelehu, jedan jedini koji su druga nema, to je potvrda u stvari, la ilaha illa Allah, L tako? To je potvrda, znači, onoga što je već rečeno. Djodie ovo ovaj je braća potvrda ovo ovaj je došla potvrda la sharike lehu iz jednog razloga a to je što su padani kada bi čenili tellbiu govorili labejek allahuma labejk labejka la sharike leke illa sharike huwa laka tamliku huwa malek govorle bi allah odazje onastebo odazje vo ti nemaš su druga osim su druga koji je tvoj ti posjeduješ njega i sve što on ima On su napravili nekakvo malo obožanstvo. Oni kaže on je, on je pod šta? Pod nadzorom Allahovim. I sve, ali ipak je on nekakvo obožanstvo. To je širk. Je to širk ili ne širk? Kada bismo kazali, ima još jedan bog. Uzvišen je Allah, on je taj čija je odredba iznad njegove. Ali ovaj bog ima nekakve ingerencije, nešto. To je širk. To je širk. Znači, ne, la širikel, zato je ovdje potvrđeno, pogledajte kako je došlo. La ilaha ila Allah. Jesu? La ilaha ila Allah. Jeste. I oni su govorili u jednom kontekstu la ilaha ilallah. Kažem u jednom kontekstu govor la ilaha. Kada u pitanju šta? Rubu bijet, jel tako? Ali oni je pod... Znači izbacili su iz, ovaj, iz opcije ovo što su, znači, pagani prigovarali, odnosno što su smatrali da uzvišeni Allah, zađevali, ima sudruga. Elhamd, lehu l-mulku, lehu l-hamd, l-hamd je zahvala sva Allahu te barake i o zahvali se zaista može puno govoriti zahvalej za znači, tipu do da je to ovaj priroda rekajka više nego o, priroda fikha to ćemo možda ostaviti pa nekada ako budemo govorili o tumačenju sure al fatiha i slično o tome pa ćemo o tome opširnije govoriti. Allahu a la kulli kadir. On je samo džal. Neka ulema je kazala da se ova sve ovaj, da je sve moći Allah samo kada su u pitanju stvari koje, koje se mogu učiniti. Nekada su u pitanju nemoguće stvari. Nekada su u pitanju šta? Nemoguće stvari. Pa kažu Allah je svemoćan kada je u pitanju ono što je moguće učiniti. Uprotivno, ne, pripisu ovu, to je pogrešno. Kod ehlu sunata se kaže Allah je svemoćan i stavi štačku. Pečat i nikakve više pričane. Jer on tebe pita, kaže, jeli Allah moćan da ima dijet? Jeli Allah moćan da stvori kamen koji ne može podići? Pitanja koje su šajtanske prirode. Jeli Allah moćan da stvori kamen koji ne može podići? Mi Allahu pripisujemo sve moć, a on hoće da Allahu pripiše šta? Ne Mi kažemo Allah je sve moć. Allah može stvoriti šta sta želi i kako želi i tu se završava. A ulazak znači u te ovaj filozofske rasprave mogu čovjeka samo odvesti znači sa pravoga sa pravoga puta. Jeli Bogu će je Allah moćan da stvori još jednog boga kao ovo? Ovaj? Ne, to bi laknijeตาลo. Kakvo je to pitanje? Allah je svemoćan i završeno a dva boga ne mogu biti. Allah je svemoćan. Je u redu. Tako se odgovori na pitanje dva boga je odgovor znači šta na Allahovu moć kada pitajmo moć. Allah je svemoćan a dva boga ne mogu biti, završeno. Pa ljudi kada nemaju šta raditi onda izmišljaju. I e to je ono to baš je to mi šaitanski način. Zato hadis kada je poslanik ono rekao šejtan će stvarno ispitivati šta, kako, ko, kuda, gdje, ko je šta stvorio, kakoj Allah je, Toliko vidite. E to je onaj šaitanski put. Oni da ispitivaju, traže, traže da poi dođe do stvar da razuči. Nema hurmeta niko kod njega. Neki učenjaci, braćo, kažu da su svi ajeti u Kur'anu koji su došli, pazite, u općenitoj formi, u općenitom kontekstu, da imaju ograničenja. Imaju svi ajeti koji su općeniti, imaju nekakva ograničenja, osim četiri. Naprimjer, Tudemiru Kullešei, vjetar koji je došao, da je srušio sve. Kullešei, sve je srušio vjetar koji je bio. Znači je to da je srušio sve, i sunce i mesec i sve poručeo bilo na zem. Ne nego odnosi se na taj narod koji je kažnjen. Pa imamo ponekad da se spominje se sve, ali mora imate nekako ograničenja osim četiri ajeta. To su kullu nafsin dha'iqatul maut, svačka je duša smrtukusi. To nema znači nikakvo izuzetak. I to je ajet, uma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Inema jede živo biće a da Allah ga ne obskrni. I ayet wallahu bikulli shay'in 'alim, i Allah stezna, nema ništa što mu je napisano, tu je mali kizu zetaka. I wallahu 'ala kulli shay'in qadir, Allahu smec. Ta četiri ajeta nemaju nikakvih šta iznimki. Oni su oni su takvi kakvi jesu i obuhvataju znači i ovdje je dokaz za uzvišeni Allah te je ta da on stvara i dobro i loše, da on daje kome želi da uskraćuje kome želi. Dal I bogatstvo bogatom neće koristiti. Neće koristiti bogatstvo bogatom. Dakle, braćo, ono što će čovjeku koristiti jeste da ćemo mu koristiti njegova dobra djela. Ono što uradi radi Allaha te baraka da to ćemo mu koristiti. A njegovo bogatstvo neće mu koristiti ako bude sa tražio Allahom te baraka i otala zadovoljstvo. I ome hadisu je dokaz da sebebi razlozi ne mogu koristiti osim Allahom dozvolom. Ne može ti tvoj imetak koristiti kod Allaha osim Allahovom dozvodom. Jer imetak je sebe da dođeš do Allahovog šta? Put, sredstvo, dođeš do Allahovog zadovoljstva. Zavod džalu. Pa neći koristosim ako uzdišnji Allah te barake od tada dozvod. Imam Buharija, ima malih su ovaj hadis spomenuli, isto tako ima Buharija bliže nekoliko mjesta u svome sahihu. Spomenuo ga u poglavlju kadera. U poglavlju kadera. I tamo stoji da je Muavija rekao nam imberi i kaže, o ljudi recite ovako. Pa Hadis spomeno, jeli kako ide, inna hulama nele ma'teit, wala mu'at ili ma'manat, wala enfa uzalđed i minke alđed, kaže, ome yuridillahu bihi khayren yufaqihuh fi ddin, kaže, ako mi Allah želi dobro, pouči ve njegovi vjeri. Kaže, ovako sam čuo poslanika, da je rekao ono min bere. Znači, poučavaju Moavije, ljude, šta sa, min bere. Našta nam ukazuje ova predaja, koju sam sad citiruo od Moavije. Ko će mi kazati? Maliko da učio kakvu razliku. Između ove ovaj predaje i ove ovaj prve što smo govorili. Aj ovako da je... Toma, to, ono je Sram Imbar je poučavao ljude. Šta, šta se kaže posle toga? Govorio je. Znači, nije njima rekao da je poučavao šta, se, šta je poslanik činio sa Lossanima. Pa je sve ovdje Moavija je došao, popio Sram Imbar, kazao sve, spomenuo znači ovo i kaže na kraju hadisa, kome Allah želi dobro pouči ga vjeri. To je razlika, nije došlo u drugom hadisu, nije ona toliko bitna. Kaže, ovako sam čuo poslanika sa osam, da je rekao sam im bere. To potvrdi od poslanika, a ovo potvrdi od... Od, od, od, od, od, od, od Moavija. To od Moavija. Od, od, od, od, od, od, od Moavija. Ah, znači, ovo nam ukazuje da je Moavija jedan dio hadisa čuo svojim ušima. Moavija mu je napisao nešto i to je došlo do Moavije. je Moavija kaže, ja sam to čuo. Pa Moavija kada je premio hadis, Došao mu je hadis od Muvire putem pisma. Odlično. I to je preničanje. Ali ovo što je Muavija čuo, ovdje se skraćiva šta? Lanas pridusla, iako su sahavi pouzdani svi bez sumnje. Pa imamo, znači, dokaz ovdje da je Muavija, radijelahu, da je lanom čuo ovaj hadis u ovoj formi od poslanika. Sallallahu aleyhi wa Zašto je ovo bitno? Zato što se onda ovaj, ovaj hadis može svrstati u Muavijin musled. I u musled šta? Mugir je i A u prvom slučaju se ne može svrstati u muavim mustad. Razumijete? Mustad ima Ahmeda je poredan. Hadis je Bubekla, Omer, Osman, Ali je deset obrad, on je uđe. On je poredan. I svaki asab ima hadise koji prenosi. Nikada kada, kada bi samo prvu verziu hadisa, ne možemo hadis svrstati u čini mustad. U muavim. Jer je hadis došao putem koga? Ko je izvor hadisa? Jel mu gledaj je Ali ovdje sada može hadisa stoviti šta u? E, I to je jednak korist. Znači, od ove verzije. I zabranjivao je kile vokal. Zabranjivao je kile vokal, rekla kazala. Znači, rekla kazala, to je a, zabrana da čovjek, i treba ga uraničiti, rekla kazala sa nečim što bi pretje, u čemu bi čovjek pretjerao. Znači, da upadne u zabranjenu stvar. Uprotivno je ponekad obave za čovjeku da prenese nečije riječ. Ako su riječ pesada, nereda i tako dalje, onda se moraju prinjeti, znači da se može upozoriti na tu osobu prenosi se od poslanika salolafsreme da je rekao kefabilmir isman an yuhaddis bikul lima samia dovolj čovjeku grijeha da prenosi sve što je čuo od ljudi samo što čuješ prenosi sjed prenosi ne moraš se truditi više da zaraviš u grijeha to ti je dovolj to je dovolj kao što kaže u jednom hadisu kefabilmir isman an yuday' liman yakut dovolj čovjeku grijeha da ne vodi brigu onima koji treba izdržavati to je dovolj grijeha Ostavi za, postavi porodicu, nemoj brinuti o tome, da tako? Nemoj ih, ovaj, nemoj ih izdržavati, nemoj im omogućiti, znači o, o, osnovno za život, to je dovoljno čovjeku grije. Kaže jedan dio Selefa da ne može biti imam čovjek koji koji puno prenosi od ljudi nječih. Stala priča, rekao, kazao, rekao. Bez ikakve. A je pouka u tome? Hajde bare. Ali ako je? To samo da se prenosi i da se priča. E, onda kažu, ne može takav čovjek biti predvodnik ljudi. Čovjek koji predvodi ljude mora znači biti u uzoru svakom pogledu. Ne može biti čovjek, brać, koji predvodi ljude u, u, u džami, imam, predvodi. Ne može on biti taj koji se sveti ljudima za svoj hir i za svoj, za svoj nefs. Podijeliš ljude u džami, ulaziš kako i ulazi, samoga gledaš, samoga posl... samo ga gledaš, samo ga poslije, samo i miriš očima. Ovaj. Ne može čovjek biti takav. To je, to je neispravo a znači ne možeš tako, ne možeš se ljudima svetiti zbog sebe. Ti moraš znači prelaziti ljudima preko grešaka koje čini i moraš znači biti taj koji uvijek balansiraš situaciju, koji sunuoša nikako koju uzburkavaš, i koji probleme praviš. I on me hadisu je dokaz da čovjek ne treba znači pričati puno. Treba pričati znači kada kaže nešto da bude riječ na mjestu. A samo to pričanje, pričanje kada bi išao on na kako da sebe s njima. Rekao čovjek koji puno priča neka sebe s njima jedanput. Rekao da nisi saspo ovaj mali ovaj telefonu uključi snimi se kad će dođe prebaci to sebi na, na računar i onda posluša šta je pričao. I sad to što slušaš pričaš i razmišljaš o to što sam kazao, Allah će te pitati što sam rekao, to to to. Toto, to. i ti sprem pita pred Allahovadar stojiš, zamisli i ti odgovaraš na sve što si kazao. Bogu neugodno. Pa čovjek treba znači paz za njegove riječi budu, znači onoliko koliko je korisno. A kada vidiješ biti šteta veća da ostavi znači i da ne priča. Ovde se kaže rekla kazala Nekao Lema vraća iz ovoga zaključuje da se kaže rekla kazala, da se ukaže da nije dozvoljeno prenositi riječi čak i ako ne spomeneš ko je rekao. Paz, rekla kazala, kažu rekla kazala to je dokaz da ne trebaš nikako prenos. jer, jer kad ti kažeš rekla kazala je spremio ko je rekao? Nispreni. Kaže, opet te zabranio. Tako je došlo u, u, u rekla kazala, znači kileokan ovaj da kažu ne treba, znači, nikako. Iako ako čovjek spomene onoga ko je rekao, to je šta? To je veće. Ako spomeneš onoga ko je preno, onda je ogovaranje, može ući, jer ako ima na istine potvore, stečno tome, ali u osnovi, kažu, buhvata šta, jedno i drugo. Pa je, znači, treba, treba se, znači, toga čuvati, odnosno treba se paziti kada se prenosi znači, viječ I ovaj hadis, kaže, jednu mende u svojom stahređu, ovaj hadis, pored mogire, prenosi I Ebu Horeire, i Džabir ibn Abdillah, i Ibn Saud, i Amar ibn Jasir, i Seburaj il Hađar ibn Amir i Somali, i koji još? I Muavija, bravo. I Muavija. I Muavija. Ja sam tebi jedan put nagim ovaj, da je zabrono da pričaš u kredavaju. I zada ti shvatio zabrono da je periodična. Nije kategorička. Ja hoći i drugi malo se uključe. Znači, Muavija isto. Pa skupina Ashaba prenosi ovaj hadis, a što više Ashaba prenosi hadis, to ukazuje što je na Na jačinu hadisa. Što više hadisa, što je došlo sa više različitih izvora, ukazuje je znači, na Hadis. hadisa. Hadis hadise vreće dugi, ima o njemu još govoriti, pa ćemo ga ovaj, zaustaviti ovdje, pa će mi šalotala našem naredom družinom način nastaviti da dovršimo ovo što je ostalo od hadisa. Koji ima pitanja, ne za ovo čemu smo govorili. Bujno. Ima. Ima, bravo, nema kod Buharije samo takav. Samo hadis men yuridu Allahu bihi din, jest. Jest. Ima, imaš hadis, imaš hadis kod Buharije men yuridu Allahu khayran yusib minhu. Kome kom Allah želi dobro iskušaga. Ima znači razne stvari jeli, ali alo je došao samo u jednom drugom kontekstu, jesen. Pravice. Samo neke mnoge žene koje su haiz uče Kur'an, ne dotiču ga rukama. Da li je to ispravno? Interesuje nas koje je mišljenjači. To je razljenje malo među nama a znači, čerazino jeđenje kako je juramo večina vremena obrani večina vremena znači ovo brani da se dotiče znači ovaj Allah džela alalem kako je žena učila Kur'an da ga ne dotiče svojim rukama u hajzu, haiz nije u njene ruci Allah teala alam da do to mene nema smjedi ali kažemo post i i večina uleme brani večina vremena brani